Lente eta elegante. Dotore. Begira jartzen atzaizunetan, zure begien zain izate naiz. Zure begiernean zain. Baina beti topatzen zaitut egur. Beti zure baitara bildua. Badakit, ez na zaudela. Ikusten gaituzula eta irri egiten duzula barurantz. Irribarre jolasti batekin zure barne sekretu guztiak bilduz. Egurezko gorputzaren aldebanatan banatan, arrizko bi beso ikusten dizkizutunik. Arrizko besarkada koparitu zaleazara. Gozoa da zure besarkada, beroa, etxekoa. behin harrapatu zen judan begiak zabalik, eguzki gosez Behin bakarrik. Badakit gehiagotan ere egiten duzula. Batez ere, inor begira ez dagoenean. Begiak ireki. Jolastu nahi baduzu, ni ere jarriko naiz zurekin jolasean. Egingo dizut kuku hemen, eta kukuan. Zure txoko ezkutuenetan egingo dizkizut kilimak, eta ezurstean harrapatzen saiatuko naiz. Hori bai, beti goxo eta bero, zure harrizko besoen neurrian. Badakezu zarekin dudan gaur, zure aurrean jarri eta nik ere begiak itxi ditut, Eta bidaian joan naiz. Eun, berreun, irureun, laureun, bosteun urte atzera. Hori, denbora asko asko asko da. Momentu batez, etzai jut ikusi. Tira, ikusi zaitut baina ez aina hundi eta egurrezko. lagune txiki bat ikusi dut. Etxe bizitza, eta iku txiki bat biltzen zituena. Eta bapatean ikusi ditut enborrak eta enborrak, aritzak eta aritzak tentetzen eta tentetzen zenbatzen hasi naiz bat, bi, hiru, eta berrehun aritzezko baserria eraikitzen ikusi dut: berrehun Gero etorri dira arrizko besoak eta. Aizu, zet toki ederrean eraiki zintuzten. Gain argi honetan, zoko zeetatikkuruti. Begiak itsi ditut, eta domingo ikusi dut etxe inguruko soroak lantzen. Martin Ttxo etxe aurreko baratzeko barazki artean saltoka eta, Kajalin, buru gainean urrontzia hartuta errekatik bueltan. ia ez korrika laguntzera. Bada zerbait, begiak itxita eta begiak irekita ikusten dudana. Etxeatariko atean dagoen eguzki lorea. Babes puntua, babes indarra barneratzen duena. Hor zegoen eta hor dago. Igartu betik zure eta bezala. Hortxe zeuden? eta hor daude? Behikirekiko ditut, poliki eta argi. Ea gaur, begi zabal topatzen zaitudan.